ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم ألنا الحقا حقا مزوخنا تبعه وألنا الباطل الباطل مزوخنا اشتنابه ربي شرح لي صدري واسر لي أمر وحلو لقودة مر لساني يفقه قولي وبعد فعلا إزاهو لا припадه الله سبحانه وتعالى نهو بجوم ونهو قمو جوكت تراغه ميكي صلاواتي سلام لمحمد صلى الله عليه وسلم ونهو جسمو بردسو ashaabe tabi'ine na sve koji slijede u dobro dosudnjega dana, a zatim selam vas našim islamskim pozdravom i pozdravom stanovnika djenneta. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kao što je brat najavio tema naših večerašnje govora je jezik ili govor i posljedice govora. Mi znamo Da je Allah subhanahu wa taala taj koji nam daruje svoje nimete, svoje blagodati koji kada bi brojali ne bi ih mogli prebrojati kada bi i dan i noć brojali Allah subhanahu wa taala blagodati ne bi mogli prebrojati jedan jedna od tih blagodati jeste jezik jer da nije jezika ne bi večera su ovdje ni sjedili, ne bi mogli ni da slušamo govor Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, ne bi mogli ni da slušamo Kur'an, a malo razmišljamo o tim Allahom i subhanahu wa ta'ala nijametima. Zamislimo da čovjek nema jezika. Svrha jezika nije samo govor. Sa jezikom jel unosimo i našu hranu, u naša usta. U jeziku postoji je l mnoštvo blagodati kojima Allah subhanahu wa taala dao svojim robovima. Da nije jezika ne bi mogli ni okus hrane da osjetimo. Neki ljudi su iskušani sa takvim bolestima. Da nije jezika je l čovjek svoju hranu ne bi mogao zadržati u ustima. Pa tako je taj bol bolest rijetka na svijetu danas, ali postoji da neki ljudi ne, jeli, ne, mogu, ne mogu da zadrži hranu u svojim ustima zbog bolesti jezika, pa kad stavi hranu, odmah izbacaju svojih usta. To je Allahu subhanu wa ta ta'la blagodat. Zbog čega ovo spominje? Zato što na ovoj blagodati malo Allahu zahvaljeno. Allah razvišnije je dao svim ljudima taj jezik, ali je dao i odgovornost za taj jezik. Dovolj nam je samo jedan hadith od Allahog poslanika s.a.v. da se zabrinijemo. kojem kaže, jeli, ko komi garantuje za svoj jezik i za svoj polni organ, ja mu garantujem džennet. To jest jesko garantije da će to se čukati. Jer najviše ljude to ovodi u vatru. Najviše ljude ovodi u vatru. Kaže Jahja ibn Ebi Ketir, Nećeš naći čovjeka koji govori lijep govor, a da mu ih dijela nisu dobre. Nećeš naći čovjeka koji govori loše, a da mu ih dijela nisu loše. To jest, kada progovori znaš kakav je. Mnogi ljudi, njihov izgled vas, je li, obmane. Kad ih pogledate, lijepo izgledaju. Ali kad progovori, Allah uzvišnje da ovo taj jezik s kojim se manifestuje ono što je u utrobi čovjeka, što je u prsima čovjeka. Poznate vam je slučaj Al-Ebuhanife kada je čovjek ušao u džamiju lijepo obučen, dostojanstveno izgleda. Al-Ebuhanif su noge volle, pa je pružio noge. Kada je ugledao njega, pokupio je svoje noge. A tema je bila o klanjanju sabah namaza pred izlazak sunca i da li je bolje prije ili poslije. Vi znate u hanefijskom je bolje pred izlazak sunca. Pa kada je taj čovjek ušao, Ebu Hanife se postidio, pa je pokupio noge. Izgled njegovu ga doimio. Pa kada se sve završilo, čovjek diže ruku da postavi pitanje, pa Ebu Hanife, je sad će ovaj mudrac neko veliko pitanje postati? Jer njegov izgled je tako govori. Kaže, a šta ako sunce ne izađe? kaže moj Ebu Hanife, rahimu Allah, će Ebu Hanife svoje noge pružiti. To jest ono sve što sam se jel čuvao radi tvog izgleda, sad si svojim jezikom pokazao ko si i šta si. Tako mnogi ljudi s čijim se izgledom zadivimo. Ali kad progovori Allah uzvišen da da kaže ono što je u njegovim prsima. Jer nemoguće je čovjek da krije u svojim prsima nešto, a da to ne izrazi svojim jezikom. I zato Jaheib ne bih Ketijer rekao, onaj će su riječi lijepe i njegova djela su lijepa. To jest konstantno koji govori dobar govor, lijep govor, i njegova su djela lijepa i dobra. A onaj koji govori loš govor, njegova djela su isto tako loše. A poznatam je hadisku. Ukom kaže Allah u poslanih sallallahu alihi wa sallam Men kane i uminu billahi wal jevmi akhir Fal yakul hayran awl jesun Ko vjeri u Allaha i sudni da, Neka govori ono što je hayr, ono što je dobro Ili neka šuti Neka govori hayr ili neka šuti Ibnu Ređeb, ilhambeli, jedan poznati hanbelijski učenjak je dao lijep komentar na ovaj hadith pa kaže Allah uzvišni preko poslanika s.a.v. naredio je lijep govor. Jer ovdje je došlo kao naredba, neka govori dobro. A čutnja je došla da se šuti onome što ne valja. I ovo u je, da nema nešto između ovo dvoje. Ili da govoriš dobro, ili da šutiš od onoga što je zlo. To je naređeno ti je da govoriš lijep govor, a isto tako naređeno ti je da šutiš od onoga što je loše. Nema sredine, ne možeš spojiti u svojim ustima da govoriš lijep govor, a ujedno da iz tvojih usta izlazi i loš govor. To može, jer danas kod Ahirizeman, u današnjem umetu, može i to da čovjek ide u džamiju, u prvom safu da izađe iz džamije, dođe u društvo koje nije društvo tako, može i taj drugi govor da spominje. Isto tako, žena da klanja namaz, a da nakon toga govori ružne riječi, da ogovara i jeli prenosi tuđe riječi. Jedan mudrac je rekao, kaže, jezike poput samlje, ako ga ne bržiš u koricama, On sjeće. Ako ti nije jeli, zatvorena tvoja usta, ako je stva, ako su stalno tvoja usta otvorena, stalno pričaš, ne razmišljaš onome o čemu govoriš, je kao sablja. A ja kažem, gore i od sablji. Jer nekad čovjek može i bol da podnese i da je zaboravi. Ali, tragove uboda... Jezika čovjek teško da zaboravlja. Ja se sjetim i često mi na primjer dok smo bili djeca i svi ste bili tako bili djeca. Sjećate se ljudi koji su stalno loš govor koristili. Koji su stalno djecu napadali. I do dan dana se njihovi, njihovi tih riječi sjećate. A dok onoga koji vas je nekad znao ili udar, udarite dok ste bili djeca, zaboravljali ste tog čovjeka. Ko je taj bilo? Jer jezik ostavi tragu koliko puta je svaki od nas znao da prespavati noć zbog jedne riječi koja je izašla od nekog od koga se nisi nadao zato kažemo jezike je teži i od ugoda sablje a rekao je al-haris al boj se brate moj svoga jezika više nego što se bojiš zvijeri koja hoće da te ubije jer ubica od zvijeri njegovo mjesto je džennet. Onoga koga ubije zvijer, njegovo mjesto je džennet. A onaj koji ubije nekog svojim jezikom, njegovo mjesto je vatra, osim ako mu Allah subhanahu wa ta'ala ne oprosti. Pa kada je toga, brate moj, ne bude nemarad nas prav svog jezika, jer je on zvijer, a prva žrtva tvog jezika jesi lično ti. Jer ćeš ti lično biti pita za taj svoj govor Došao je čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i rekao mu, U čemu je spas o Allahov poslanice? Pa mu poslanik sallallahu alaihi sellem kako reče Emsik, "Alejk lisanik. Čuvaj svoj jezik. Tu ti je spas dunjaluka i ahireta." Jer u dunjaluku ljudi će te voljeti jer ih ne ogovaraš, ne potvaraš A isto tako i jahirata, jer nećeš govoriti ono što je, što je zlo. Isto tako bilježi tirnizi Ibnu Mađe Ibnu Hibba u svom sahihu, pa da je do Laha koji kaže došao jedan čovjek poslanik u sl.s. i rekao O Allaho poslaniće, propisa Islama je mnogo. U putima na dijelo koje će objediniti sve te propise. Sovi mi danas što kaže puno je predavanja, puno je govora, vjer. Znamo dosta. Pa da da čujemo jedno dijelo koje će objediniti sve što smo tu čuli. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yazalu lisaluka rutban min zikrillah azza wajel." Neka tvoj jezik stalno bude vlažen uspominjanjem Allaha subhana ve taala. To je to objediniće dobro. Kao što smo vidjeli u ovi hadisa i ovi predaja, da jezik čovjeka može da uvede u džennet, a isto tako može da bude sebebom da čovjeka uvede i u vatru. Stoga je važnost ove teme velika. Stoga ovome stalno treba da se prisjećamo. Jer kao što smo rekli, najviše ljudi uvodi u vatru, a isto tako i velika su dobra djela. Poznatem je slučaj kada su oshabi došli Allahom poslanih usl. siromašni u hađiru. Kaže, zaheba ehlu du suri, du uđuri O Allahov poslaniće, bogati ljudi od muslimana odrši sa navreda. Allah im dao bogatstvo, pa dijeli na Allahovu putu. A mi ne možemo. Pa kaže Allahov samo većem da vas uputim što je slično o tome. Poslije svakog namaza, restite 33 puta, Allah 33 puta, alhamdulillah, 33 puta, Allah upraka. Pa su zato čuli bogati muslimani, I on su počeli isto da čine. Pa opet došlo da se požele. Allahu poslaniče. Oni i dijele, a i zikrje. Pa šta ćemo sad? Kaže... To je Allahova blagodat daje onome kome on hoće. To je sta Allah daje i bogatstvo onome kome on hoće. Ali je malo tih bogatih koji su svjesni toga. Svjesni zikru Allaha. Svjesni spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala i vrijednosti zikrullaha. Stoga kažemo, čovjeka njegov jezik može da lahko uvede u džennet, a isto tako može, neuzubillah, da olako zaradi džahnem sa svojim jezikom. Kaže Allahu poslanik s.a.v. u hadisu koji je Hasan, La jesta timu imanu abdin hatta jesta tima qalbu. Čovjekov iman neće biti postojan, neće biti Na pravom putu Hatta istakime kalbu. Sve dok njegovo srce ne bude ustrajno i čvrsto i, ponu, i postojano. Vona istakimu kalbu Hatta istakimen i samo. A čovjekovo srce neće biti čvrsto na uputi. Neće biti postojano na uputi dok njegov jezik ne bude na uputi i ustrajan na uputi. Dakle, dok ne bude lagao svoj gluhov dok ne budi razmišljao svaku riječ koju izgovoriš. Jer mi nismo svjesni ili se zavaravamo da jesmo svjesni da je pored nas Smelek koji bilježi svaku riječ našu. Bilježi svaku našu riječ. I da ćeš biti pitan za svaki taj svoj govor. Pa zato dobro razmisli svaki govor koji hoćeš da kažeš. Da li je to zadovoljstvo Allaha ili je srđba Allaha? Ako je srđba Allaha, bolje ti šuti. Ako je zadovoljstvo Allaha, redz to. Jer govor koji je kajr je najbolji govor. wa أَحْسَنُ قَوْلَ مِنْ مَنْ دَعَا إِلَ اللَّهُ Allah naziva da, da je najbolji govor onaj koji poziva Allah. Wa Ako govori je ljepši od koji je Allah poziva. To ti je najljepši govor. Govori kajr, imat ćeš nagradu za njega. A kloni se onoga što je loše, da ne bi bio kažen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A jedne prilike je Allahov poslanik s.a.v. upućuje savjet svom vjernom prijatelju Mu'azu ibnu Džabela. Kaže, kufa alike hada, čuvaj ovo, o Mu'aze, pa je pokazao svojim prstom na svoj jezik. Pa kaže, Mu'az, kao što bi danas svi ljudi rekli, jel, A inna lamo ahadhuna lima ne tekelamu bih. Zar ćemo biti pitan za ono što govori? Kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam teka letke umuke ya mu'aze. Teško tvoje majci ovo mu'aze. Wa hel je kubbu fi nare ala menakhirihim ala učuhim illa hasaidu al senatihim. Pa ljude u batru išta drugo njihovim licima baciti osim plodovi njihovih jezika. Hoće li i zbog če drugog u vatru ući, osim zbog plodova njoj jezika? Od čega je kufr? Osim jezika. Od čega je nifak i licemjerstvo? Od jezika. Jer onaj koji pruži svoj jezik, njemu ništa ne znači da potvori muslimana, njemu ništa ne znači da ogovori muslimana, njemu ništa ne znači da opsuje, njemu ništa ne znači da govori loš govor. Pa hoće ljude odvesti u vatru išta drugo do njihov govoru? A u drugom hadisu kaže Allah Pusanih sallallahu alaihi wa sallam Ben keffa lisane setarallahu auratehu Onaj koji sačuva svoj jezik Allah će prikriti njegovu sramotu. Allah će prikriti njegovu sramotu. Nema čovjeka a da nema svoji mahana da nema svojih sramota i nema ko Da ne bi volio da mu Allah, subhanu wa ta'la, prikrije te mahane. Govorimo o novome svijetu, a zamislite o onome svijetu, među svim ljudima, među svim stvorenjima, da Allah prekrije tvoje sramote i da ti oprosti. Onaj ko sačuva svoj jezik, Allahu uzvišenit će sačuvati i prekriti njegovu sramotu i nagradit ga za to dobro odjel. Kaži ima meseca od Ma Mašaj un ahvađa ila tuli stižnik mili sadim. Ništa nema preće da se više zatvori u zatvor od moga jezika. To bi stalno trebalo u zatvoru da držimo. A kaže Ebu Darda, radijelala. Ansi udvunaj kemin fik. Kaže, više slušaj nego što govoriš. Jer su ti data dva uha, a data su ti samo jedna usta. Da više je slušaš nego što govoriš. Ali su nam date i dvije pregrade za naš jezik. Date su zubi i usne. Pa kad hoćeš da iskažeš tu neku svoju mislu i riječi, dobro, razmisli. Pa kad otvoriš jednu kapiju, sjeti se, je li to Allaho zelovojstvo prije nego što otvoriš onu zabetoniranu kapiju, a to je zubima. Jer čovjek je vlastnik svoje riječi dok je ne izgovori. Kada je izgovori, ta ta riječ bivao. Njeg, vlasnik, njeg. ljudi se vežu za svoje riječi koje kaže, pogotovo u ovim vremenima. Kada je to nazvano jel, demokratijom, nazvano je prava ljudi, kaže to je moje demokratsko pravo da se ja izrazim. Pa je normalno jel, da čovjek psuje Allaha, normalno da psuje poslanih, normalno da govori o svem. I tako i vjernicima, slušajući takve stvari, uđe od njehove uši da je to normalno. Pogotovo vidjeli smo sada predizborna kampanja. Da ljudima svašta može obrastati, pa da svašta mogu reći. Naćete dvojicu ljudi, možda u safu klanjuju, jedan protiv drugog. Meni denako neko kaže, ja ne bi zaspao čitavu noć. Nema šta ne kažu jedan drugom i kada završi emisija dođu i u se, možda zajedno u auto i sjedu, zajedno na kahvu. Tako da uopšte ne razmišljaju o svom jeziku. Ne razmišljaju onome što govori. Ne razmišljaju koliko velike riječi. A pogledajte kakvi su bili iskrani Allahovi rogu. Oni su svatili ove hadise koje smo naveli i ove ajete. Oni su ih shvatili kako treba da se shvatili. Znali su da ih Allah subhanahu ta'ala vidi. Kao što smo govorili je li prošlo predavanje Važno shvatanje Allahove imena i svojstava opet se reže za ovu temu. Kaže Mahled ibnul Hussein Ma teken lemtu mnudhu hamsine sene Kaže 50 godina nisam progovorio riječ Bi kerimetin u rijedu en atedere minha Riječ za koju bi trebalo tražiti halala. Zamislite koliko je čovjek samokontrolu vršio. Kaže u 50 godina iz mojih usta ne je izišla riječ za koju bi trebalo ljudi tražiti halak. <coughs> Allahu akvar. To su ti muslimani kakve mi danas trebamo. Koji će u svojim dijelima imati islam. Koji neće sad govoriti o islamu, a izaći iz džamije dijelima svojim to sve porušiti. Koji će svaku u svoju riječ paziti. Da li je uvrijedio brata muslimana? Jer čast muslimana je velika kod Allaha uzvišenog. Čas brata muslimana je kod Allaha velika. I svaki musliman kod Allaha velik. Jedan od nas za vrijeme Allahu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, bio je siromašan. I dolezu je u Medinu kod Allahovog poslanika, kada bi god dođi u Medinu, zjaditi bi ga. Jedne prilike, zvalo se je Zahir, došlo je do vrata Allahovog poslanika, sallallahu a nije bio tu, pa je otišao na pijacu. Kaže Allahu poslaniku selam došao u kući, kaže dolazio je Zahir traži o te Allahu poslanici. Odma je ustao Allahu poslaniku selam i otišao na pijacu. Pa je došao sa leđa, prišao je Zahiru i zagrlio ga. Je. Kaže: "Ko će kupiti ovu garobu od mene?" Pa kaže Zahir: "O Allahu poslanici, ja nisam vrijedan." A bio je lošeg izgleda, nije bio lijep. Pa kaže: "Ko će mene Allahu poslanici?" Ja nisam vrijedan. Pa mu Allah poslanih sa sallam kaže A područava čita umet Bel ente inda Allahi ghali Ti si kod Allaha skup, o zahir. Zamislite takvog vođu koji se za obišnog siromaha brine i koji je kod Allaha vrijedan. A zamislite danas ljude koji se ne brinuju za jednog muslimana koji se ne brine jeli uvrijedio brata muslimana, jeli njegovu čast oštetio, jeli njegov imetak pokrao, jeli potvorio muslimana, njemu je to sve jedno. Jer je sve to skabe kod Allaha manja od čast muslimana, od skrnavljajući čast muslimana i muslimanke. Muslimani su bitke pokretali samo radi časti jednog muslimana i jedne muslimanki. I nisu pogriješili u tom, jer su znali da čast kod Allaha jednog muslimana i jedne muslimaki vrijednije od čitavog dunjavka. Dok danas muslimani stalno uzvikuju i stalno nove parole, slušamo, vratit ćemo Aksu, vratit ćemo Andalus. A osnovnu stvar od Islama nije shvatio da je čast muslimana njegovog brata kod Allaha sveta. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u Mekanskom periodu bratim joj muhađire i jesari učio je da je sveto s brata, kod drugog brata muslimana sveta i kad pogledate Mekanske ajete, vidjet da je akida i lijep moral usko vezan jedno uz drugo mi danas potenciramo na akidu, i ovo istina ono je jako bitno, akida, kada su ljudi, jel, zalutali u mnogim pogledima vjerovanja. Ali uz akidu moramo konstantno ići i sa odgajanjem ljudi. Da mu nije isto, jel, da kaže o svom bratu muslimanu loše, a da ujedno kaže ja sam ispravna akide. To je dvojne spojivo. Jer Allah, posljedno ujedno odgajao, odgajao ih da budu braća i odgajao ih da samo Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju. Neko će reći kako ćemo se promijeniti, može se promijeniti. Ashabi su bili prije Islama u velikom širku. Bili su netrpeljivi. Nisu volili jedni drugi. Ali kada su spoznali da kada ih ova vjera naučila da je svetu svetost brata muslimana kod Allaha velika oni su se promijenili. Pa tako sin faraona ovoga ummeta Ebu Džahla Ikrime ibn Ebiđan. Gine je u bitci na Jermuku sa onom trojicom, ako se sjećate kada su imali vodeje, samo jedan da se napija bi, su svi potrebni vodeje, pa kaže daj mome bratu, on je preći, pa ovaj drugi kaže daj bratu mome, on je preći, pa kada su došli do prvog, on je preselio, do drugog, on je preselio, do trećeg, preselio. Jadan među njima je bio Ikrime ibn Ebiđan sin od faraona ovoga umeta. Kažem, može se promijeniti. Kada se shvati da je čas muslimana kod Allaha velika. Kada svojim jezikom hoćeš da kažeš nešto, dobro razmisli, je li to zadovoljstvo tvojega brata ili nije. Sada ćemo kubo da spomenite loše posljedice jezika. Čime se to je li, jezik taj može uprljati? Prvo je govor o što nas se ne tiče. Koliko danas ljudi provedu vremena o praznoj priči od koje nema koristi na dunjalku niti na ahiretu? Još je danas priča na izborima jesu ovi pobjedni ili ovi nisu, pa ko je bio preći i ko nije bio preći? Od takve priče nemaš koristi na ovome na onome svijetu. I puno je sjela koja prođu bez ikakve fajde. Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam nas je upozorio da sjelo koje prođe, a ne bude Allahu uzvišeni u njemu spomenut, izađu ljudi poput lešina od magarca i poput oni koji će doći na sudni dan i samo će se kajati za tim sjelom. Jer od tog sjela nema nikakve fajde, nema nikakve koristi. A koliko danas sjela muslimani provedu Govora o onome što ih se ne tiče. Pa kaže Allah posljednik sa selem hadisu koji je sahih min husni islami il mar'in trkumu malajani. Od znakova čovjeka lijepog islama jeste da ostavlja ono što ga se ne tiče. Kad hoćeš da vidiš čovjeka da ga je islam odgojio naćiš ga da ne priča ono što ga se ne tiče. Što je ovaj napravio kuću što onaj nije napravio? Što ona ne vozi ovakvo auto, što ona ne vozi ovakvo auto? Kakav je Opel kodova, kakav uopšte njega to ne zanima. Njega zanima ono od čega ima koristi. Nažalost danas je u zadnje vrijeme preči tuđi, preči tuđi problem od naših samih problema. Drugo el haudu fil batil. Govor ona mi što je loše. Govor o grijesima govor o griješnicima i tako dalje. Uz ovo bi spomenuo jel, još jednu činjenicu koja je danas rasprostranjena među ljudima, a to je da kada se čovjek vrati u vjeru ili žena se vrati u vjeru, često prisjećaju se događaja kada su oni nekad činili grijehe, kada su radili ovo ili radili ono. Moramo se stideti Allaha subhanahu wa ta'ala. Mora da nas bude stid zbog onoga što je prošlo ako je Allah milosti i prašta ono što je bilo prije kao što je došlo u hadisu etajbi mine zembi kemela zembele onaj koji se pokaja od grijeha kao onaj koji ga nikad nije počinio pa nemoj to rušiti svojom pričom o tim danima kada si ti sjedio pio alkohol kada si ti bila u društvu s nekakvom koja je griješnica nemoj nemoj to spominjati Pokaj se, Allah. Ako ti Allah prekrio te sramote i te greške, nemoj se s njih baliti. Pa neke šeitan zavara kaže, ja to radi pouke govorim. Nemoj živ bio. Ti sebi pouku uzmi isto. Nemoj da drugi, drugi će vidjeti u tebi, ne moraš im reći. Jer su te znali do jučje da se bio loš, a danas si dobar. Ti si za sebe pouka. Ali nemoj sa takvim nas stvarima učiti. Jer mnogi ljudi, jel, kada se pokaju, pa prva godina po pa druga godina treća već počne se prisjećati kako im je nekad, jel, kako su nekad pili, kako su nekad griješili, nevada bi Allah. Vjernih to zaboraviti. I kad god se sjeti tog trenutka, on se sjeti Allaha i zaplaće. Ashabi su takvi bili. Oni su žali za tim trenutcima kada su griješili. Žali su. Kaj je on se, Allah subhanatala, što su to učili? Iako im je Allahu oprostio, Njima je teško to bilo. Do zadnjeg trenutka oni su smatrali da je to veliko, da im to Allah neće uprostiti. A takvim će Allah uprostiti. Dok oni koji se hvali i kojima je drago što su to čili, teško da im je to kod Allah subhanahu wa ta ta'ala kabuli. A svima nam je želja jel, da nam Allah subhanahu wa ta ta'ala u naša djela. قد بهرير رضي الله عنه الله واستارخ صلى الله عليه وسلم رك ان العبد لا يتكلم بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب الرب الله جل اذговориت ريج збокојече бити вачано ватру да није nije razmišljao o čemu govori da li je to srećba Allahu Subhanahu Teala ili zadovoljstvo Allahu? Kako je nekad ružno čovjek da sluša da slušaš vjernike pa čak možda da su i vjeru sudirali i učili pričaju biceve na račun vjere i se ona je došao u djehennem ona je došao u djennet ona je došao kod Allaha ovako ona je došao kod Allaha zbog te jedne riječi možeš da uđeš u vatru dubina koliko je između istoka i zapada. Zato razmislimo, zaista je to velik problem. Zbog tog, zbog te svoje riječi možeš da budeš u džehendamskoj vatri, čije su gorijevo ljudi i kamenje. I ne nemoj zaboraviti, jel, da šeitan te nikad neće ostaviti. Da šeitan dok si na ovome svijetu neće te ostaviti. Ma koliki tvoj iman bio sve dok ne dođeš u kabur. Dotat šejtant i sve spletke pravi. Pa ako ne može da te odradati od dobrog djela, onda ti umanji tvoja dobra djela. Pa kada ti umanji tvoja dobra djela, onda te počne pozivati u grije. Onda želi je l da skreneš skroz sa pravog puta. I sto ljudi znaju kada raspravljaju sa drugim ljudima da izbore riječi koje su iscržbe Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti trebaš da upozoriš na zlo, da kažeš to i to je zlo i ne raspravljaš previše sa ljudima. Ne moraš raspravljati. Na tebi je da preneseš, a nije da uputiš ljude. Neki ljudi Allah im je dao iskušavaju je time da stalno mogu rastrojiti i u dobro i u zlo. Jo i jo hiratu. Njihova priča je samo rastrov. Takvi se kloni. Upozori ih na ono što je loše, a ne raspravljaj sa njima. Allahu poslanik sallallahu alej ve sellem kaže: "Ebuka turijare ila Allah, aladul khasm." Najmrži ljudi kod Allaha su oni koji raspravljaju i u raspravi nema kraja. Odgovoriš mu jednom, on dodaje drugi, pa treći, pa četvrti i sa njima nema kraja. Kloni se takvi ljudi. Od Ebi Thalabeta se prenosi da Allahu Poslanih s.a.v. rekao Inna abogadukum ilaje wa abogadukum minne javme u qiyame mesavikum akhlaqa Zaista su najmržji meni i najdalji su odmene na sudnje medalu Ko su ti Allahu Poslaniće? Ko su ti koji su daleko od tebe? A ti voliš svoje sledbenike Ti ćeš na onome svijetu govoriti Umeti, umeti, moj ummet, moj ummet gospodar kaže oni koji su najlošijeg ahhlata etsararu oni koji mnogo pričaju koji pruže svoj jezik i ne razmišljaju o čemu govori al-mutashaddiqun oni koji nadu to govore al-mutafihiqun oni koji opširno govore Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bio je najbolje stvorenje pa kada bi čovjek Slušao njegov govor kao što je došlo u njegovoj siri, u opisu Allahog poslanika sallahu alihi wa sallam, kaže adda adun adda. Ako bi neko htjeo da pobroji njegove riječi, mogao ih je pobrojati, jedan, dva, tri, to je njegov govor bio. Dok danas, presudni dan, puno je govora i dobro i o loše. ali nema bereketa u tim riječima. Kao što jedan predavač upitao, kaže, kolika je razlika između nas i ashaba, pa kažu kod Mašika do Maghriba. Kaže, nije, razlika je, kaže, samo koliko je peda. Kaže, kako? Pa je pokazao od jezika do srca. Kaže, mi govorimo našim jezikom, a on su govorili iz srca. Pa zato nema beričeta ni u našim riječima, ni u našim delima. Koliko se danas, sad u ovom trenutku, s predavanja snima i prenosi putem satelita? Stotine, hiljade predavanja. Koliko danas na internetu foruma islamski Hiljade. A koliko danas ljudi ima odgojeni koji kaže poput ovoga ja 50 godina nisam rekao riječ za koju je trebao tražiti nekog halala. Koji će reći? da od nas garantuje sad da ostane i da, da kaže ja danas nisam rekao riječ da bi trebao od nekog tražiti halala. A svi su medijel u našim lukama. nema ričeta o našem govoru. Puno prićamo ali nam nema dijela. Puno govorimo, ali naša dijela nam ne prati. Kamo puste sreći, da nam jedno predavanje prođe ovako, pa da kažemo, o Allah, da svaku od nas Odvoji se i ruke Allah. O Allah, ja kod sebe imam jednu lošu mahanu koju sam sad čuo. U ime tebe se je odreći. Da kaže, gospodar, večera smo slušali o govoru. Ja odsad ne govorim osim ono što je hajre. Bili trebali, jel veće je da imamo. Svako predavanje da izvučemo po jednu poku i da se promijenimo. Ashabi su takvi bili, mijenjali se. Jer znali su ono što se kaže da je istina. Jedan od ljudi za vrijeme Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam tijelo je da ide u Meku, gdje je bio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa ga savjetuju, njegovi su narodnjaci, kaže, staviti sebi vatu u uši, kad dođeš u Meku nemoj da bi slušao poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer njegove su bile djela njegova. Reč je kada kaže imala je na vagi mu Sufijan Heraku nije smio lagati. Nije smio lagati na lavu posle Nikosa Leger znao da ako mu Allah njegovu dovu uslišao. Njegove reči su istina. Našu uzori onaj koji je nazvan povjerljiv pre nego što mi objava došla. A zamislite kada mu je objava došla. Kakav je onda bio Allahov poslanik sa Pa ovaj Ashab kaže došao se u Meku i vate u mojim ušima. Nesmijem da čujem njegove riječi. Kao čarobni štab da ima Pa kaže, sjelo sam, došao sam pojetke i pitao o sebe. A ti si razuman čovjek, postušaj. Ako bude ispravan govor, ti ga postušaj. Ako bude loš govor, odbaci ga. Pa kaže, došao sam do poslanika i upitao, u šta pozivaš? Pa je Allah, u poslanik sao rekao, u šta pozivaš? Čovjek kaže nisam mogao da ostanem rabom ušten. Primio je islam. Dolazi drugi čovjek. Čuo da je poslanik s.a.v. obsjedan. Kao što danas kažemo, ovih što vjeruju, jel, tumači. Oni su možda i bolesni i njima fali, jel, nekih u mozgu, jel. Pa tako su govori za Allahog poslanika Pa čovjek koji se bavio, jel, liječenjem, tako, ruke, kaže odah ja pomoć. دولة زيون دع الله أبو صليك صلى الله عليه وسلم فقد يدوشوه دعو صليك صلى الله قال الله أبو صليك صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعيره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضيلا له ومن يضلل فلا هادئ له قال جوك ده تويش يدون بروه يقول خوشاً وسفاكه جومي قال الله هو ني سوريك سهر بازه هو سوريك استني Ovo su riječi istine. Riječi Allahu poslanika dopirala se do srca vjernika. Takvi su bili ashabi, to često spominjen, svojim dijelima, kao što je došlo u opisu ashaba. Kaže, kada bi ih vidi, znao bi da to nisu lica onih koji lažu. Pa su od njih, da bi inni tako vjeru. Kada bi ih vidi, znao bi da to nisu lica lažljivaca. I tako iz generacije na generaciju. Dok danas, danas se prenosi da bi se čulo. Danas na predavanju, ako ne zneseš novu informaciju, nis ništa, reku. Kaže, ovaj hlađar pripričava, jel? Kao što jedan reče, kaže, ti danas, ka, jedan efendija klanio teravije, pa učio kraće sure. Kaže, pa efendija kaže, što ti sure zil mihala učiš? Kaže, u nas hođe uči iz Kur'ana, kaže ne sure. Znači, ljudi, Osnovne stvari vjere, od vjere ne poznaju, ali daje im samo nešto što je, što je novo. Da nešto čuju, je li? a uopšte ne razmišljaju. Nema beričeta o našim djelima. Jedan hadis od Allahog poslanika, jedan ajet trebao bi na nama da ostavi traga. Da razmišljamo o njemu. Kao što su ovi ljudi, dolazi od do Allahog poslanika, osrna, čuju njegove riječi i znali su da nije bio lažnjac, da je to bila sama istina od Allah'u Kusanih sallallahu alayhi wa sallam. Sljedeća bolest jezika ili posljedica jezika jeste al-fahšu, al-srb, al-bazab. Razvrata govor, psoka, <coughs> sve ono što je loše. Kaže Allah'u Kusanih sallallahu alayhi wa sallam Iyakum ul-fuhš, fa inna Allahe la yuhibbu l-fuhša, wa la tefahhuš. Čuvajte se razvrata, razvratno govora jer Allah ne voli razvrat niti voli razvratan govor nemoj govoriti ono što je loše nemoj govoriti ono što je što nedoliko je ne jednom muslimanu priča koja nedoliko je jednom muslimanu ne smije to da bude odluka, odluka vjernika peto što jezik je jeste elmezar pretjerana šala a to smo već spomenuli da se ljudi šale i na račun vjeri i počita da šale zbijaju sve im smiješno pričao vjerim smiješna priče od unjalku i smiješnu i nemaju zbili u svom životu Allahu poslanik se oslan znao se našao ali njegova šala bila je istina sve što bi govorio bila je samo istina jedne prilike jednoj jedna žena je došla Allahu poslanik s. S. kaže o Allahu poslanici Hoću ja starica ući u dželjet? Kao je Allah posljednji sam starica neće ući u dželjet. Pa je otešla plaći, teško meni, neće ući u jennet. Pa je Allah posljednji sam Kaže inna anša'na hunna inša'at veđa'na hunna abhkara. kur'anski ajat. Mi ćemo ih učiniti stvorenima drugim. I učinit ćemo ih da budu godina isti da budu sve mlade. Neće starca ući u dženet, nego će sve žene, džentlkinje biti mlade, pa je se ta žena nasmijala. Allahu poslanik selam se našalio, ali nije rekao ništa do istinu Slijedeća je osobina jezika i koja je najgora. A kojoj obraćamo pažnje niko od nas jeste ogovaranje. Ogovoriti čovjeka danas je normalna stvar. Pomenuti brata ponome što on ne voli je normalno. Nisi u trendu ako danas ne govoriš o ljudima loše. Ti si s neke druge planete ako ostaviš društvo gdje se neko ogovara. Ovo je pogotovo prisutno među ženama. Zamislite žena koja će napustiti sjelo gdje se ogovara druga sestra. Smatrali bi je li za ostalo da nije dobra i tako itd. Ali svako od nas neka se zapita. Kada se taj drugi ogovara, tvoj prijatelj, zamišli je on tamo negdje iza zastvora i da sluša. Kako se on ogovara, ti tu sjediš, mašeš glavom ili šutiš. Nije ti dozvoljen u takvom cijelu da budeš. Ako ne možeš upozoriti, onda se skloni. Jer to je veliki gri. Da ogovaraš brata muslimana. Kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam Inna dimajekuma malakuma aradakuma alikum, alikum haram. Zaista su vaša krv, vaši imeci i vaša čast haram, svet. Svet je među drugima. Od Ebu Barze te Eslamije se prenosi, taj rekao je Allahu poslaniku sallallahu alayhi wasallam. Pogledajte veliki hadis: Ya ma'shara man amana bilisan, wala yadkhul al-iman qalbah. Oni koji ste povjerovali svojim jezicima, a u čija srca nije ušlo ima. Ko su posuti Allahu poslanici kojim svojim jezicima gore a u čija srca nije ima ušao kaže la tad tabu bustubin nemojte govoriti muslimane wala tad tibu auratihum nemojte istraživati njihove mahane fa innahu man tattaba aurata akhihi jer onaj koji bude tražio sramotu svoga brata Allah uzvišeni istraživača njegovu sramotu Voman teteba Allah urato yftahuhu walau walu fi jowfi bayti. Ako me Allah bude istroživao njegov mahar ostramotičega pa mahar unutar njegove kući pred njegovim ukućanjima. Jer nema nikog od nas a da nema svoje mahana. I onaj koji se pozabavi mahanama drugih ljudi i priča, pogledaj onoga. Mi rekat kontradiktorno govorio, svi kažemo, jel, svi smo griješnici. Ali svi slušamo da se neko spominje pološe. Pa znači i tebe neko spominje pološe. Jer imaš i ti prisadilošenje osobina. Ne smijemo da nam to bude normalno. Moramo ovdje preventivno djelovati svi. Čim počne da se neko govara, reci, živ bila ja ne mogu to slušati. Ja moram ovakvu sjelu napustiti. I vidjet ćete kako će se promijeniti govor. A mi svi šutimo. Kao da čekamo neku mojđizu, neki keramet, da dođe da se to samo promijenje srcima ljudi, a da mi ništa ne uradimo. Allah promijeni naše stanje, a da mi sjedimo. Kao što jedan reče ših kaže, nisam slušao dovu koja koja u sebi, jel sadrži, sadržaj koji nije ispravan, loši od ovih. Kao je stalno od ovima Allahu O, oh, Allahu, ehliked <speaking in> lalimine <language> bit lalimine, o ahriđami bejne i dihim se alimine. Kao Allahu, uništi silnike sa silnicima, nama daj da mi izađemo mirni pored njih. To jest Allah, ti se urade, mi ćemo samo sjetiti ko beno Israela. I te ti, gospodar, svoj se borite mi ćemo ostati ovdje. Nijedno osnovinu svoj kod sebe lošu neću promijeniti, a hoću da Islam zavlada svijetove. Ne može tako. Od sebe moraš Kur'anski princip, kojeg svaki put na preporodu vidimo, el jel? Allah ne mjenja stanje jednog naroda da taj narod sebe ne promjeni. Dok svoj jezik ti ne promjeniš, Allah neće promjeniti stanje tvoga komšilka. Pokušaj ti jedan dan da ne govaraš svoj komšiluk, svoju braću muslimana, da ne jedeš njihovo meso, vidjet da će se stanje promjeniti. Ali očekujemo stavno da nam dođe Promjena od Allaha, a mi ništa ne žrtvujemo. A gibet je kao što svi znamo da spomeniš svoga brata u odsustvu po onome što on ne voli. Gibet može biti da govoriš o njegovom porijeklu, kako on ne bi volio, o njegovom ponašanju, čak u njegovoj odjeći. Allaho poslanik sa vas relem upitavljaju gibetu šta je to gibet, šta je to govaranje, kaže... ذِكْرُ أَحَلَكَ بِمَا يَكْرًا Da spomeniš svoga vrata po onoj što on ne voli. To je učento. Sve ono što ulazi, ono da on ne voli, ubraja se u gibet. A, jedan ashab bih je rekao, kao Allahu poslaniće, ja kažem samo istinu. Pa mu kaže Allahu poslaniće, إِنْ كَانَ فِي أَحِيْكَ مَاتَ قُول فَقَدْ إِذْتَبْتَي Ako bude pri njem ono što si ti rekao, onda si govorio. To je taj gibet. A ako ne bude, onda se ga i potvorio. I ogovorio i potvorio. Jel danas to do često, dosta ljudi zavara pa kaže, jel nisam ja ništa rekao, ja samo istinu govorim. Istina je i to je uistinu taj gibet. Poslušajmo hadisa Allahog poslanika sa srvna, s kojim ćemo završiti o gibetu, koji uistinu povuka nama, koji je jel dobro u plan sa prenosirca, kaže Allahum puh sallam min ko zaštiti vjednika od munafika koji ga sramoti da u tobi ila kako Allahu puh sallam naziva onoga koji sramoti vjednika ko zaštiti vjednika od munafika koji ga sramoti ba'te Allahu meleken Allah uzviše da će mu postati meleken Yahni lahda wa yawm al-qiyamati min nar jahannam kuich shtiti nego meso od jahannamske vatri zauzimam se kod Allaha o Allahu o vas se zauzimam za svog brata nije dao njegovu čast ja se zauzimam za njega kao što se on zauzimao za svoga brata jer nisi ti istinski brat ako sjediš u društvu gdje se tvoj brat spominje po a ti nedjeluješ tu Moramo nešto spomenuti šta je to što ljude najviše nagoni na ogovaranje. Prvo je tušvil rejfa. Jeste da mnogim ljudima to umanjuje srđbu. Pa kad je ogovara drugog čovjeka koji ima je zlo, kao da jel, budemo lakše. I u srđbi su mnogi ljudi, tu se pokazuje njihov iman. Prilikom srđbi. kad nam je lijepo. Jedne prilike Ali radijalanu, ubit si dok je bio. Borio se protiv jednog mušnika i savladao ga. I htio da ga ubije. Ovaj ga je pljunuo. Alija radijalanu je vratio svoje sabovi. Pa ovaj pitak, zašto, kaže, me nisi ubio? Kaže, kad sam se borio protiv tebe, bila je borba u ime Allaha. A kad sam me pljunuo, sam te ubiti iz osvjeti. Pogledajte kako ima, a ne reaguje odmah taj brzi iman. Dok od monafika koji je licemjeran njegov treba da je fino. Kad je fino, svi iman nam je lijepo. Svi smo u nam umidi. Tako, kad imaš i para i kad ti je lijepo. Svi ima nam je lijepo. kad dođu iskušenja, taj tvoj iman treba odmah da reaguje. Čim čuješ, je li narego da lade, da se pokoriš. Čim čuješ zabron, da je se kloniš. Znači, u srđbi čovjek pokazuje se njegovo pravo lice i ogovara. Drugo, da čovjek udovoljuje svojim prijateljima i svojim vjeranima, jer ne može biti cool ako ne slušaš i ne ogovaraš. Kako ćeš ti, je li, biti u trendu, a da ne pričaš i da ne ogovaraš. Eh, da bi udovoljio svojim vjeranima, onda i ti počneš, kao i on, spominjati ljude po njivim osobinama. Treće, uzdizanje samog sebe kako? tako što ćeš poniziti drugog ma kakav taj džahn, taj ne zna ništa ma kakva ta sestra ona ona nije iskren prema Allah'u kao da je tebe Allah poslao kao sudio među ljudima ko je dobar i ko nije na taj način čovjek uzuholi se, a ovo je najgora osobina kod Allah'a šta je blisa odvelo u zablud osim eneha i rumin ja sam bolji od njega Ja sam bolje od njega. Dok vjernik, kada i čini, kaješ o Allahu, oprosti mi. Vjernik, i kada Allaha spominje, traži oprost od Allaha. Kada namaz obaviš, opet kaješ estafirullah, estafirullah. Allahu, prosti mi, prosti mi, prosti mi. Kada s ideš, tražiš oprost od Allaha. Wa kada postiš, nakon posta tražiš od Allaha oprost jer stalno si ponizan Allah subhanu ta'la. I koliko god činiš ibadet, Allah uvijek kažeš u Allah ovo je ništa koliko ti uzvišeni zaslušuješ od mene. A dok munafik svako svoje dijelo koje je malo, vidi ga veliki. Svako njegovo dijelo vidi ga veliki, a dijelo drugih gleda mali. Njamo je ništa jel da ocjenje ovaj valja, ovaj nevalja. To nije tvoja služba. Čak kada vidiš drugog da je Pa ovo na iskušenju, digni ruke Allah i reci, o Allahu, oprosti mome bratu. O Allahu, hvala tebi koji si mene učvrstio, pa me nisi stavio na iskušenje kao što si njega stavio. Pa možda bi ja bio kao ovo. O Allahu, vrati ga, napravi put. Pa meleki kažu, amin, i tebe neka Allah sačuva. Allah neka i tebi oprosti. A ne da se uzoholiš, ja sam na pravom putu, znao sam ja da će ovom pasti, znao sam ja uvijek je bio griješnik uzaločišta sa svojim riječima i smijavajući drugih želeći sebe da uzdigneš. Četvrto, live on hazm. Ismijavanje s drugim ljudima Ismijavanje kako bi nasmjao druge ljude, sa osobinama drugih ljudi. Ova je ovaka, ova je onaka, kako bi se nasmijali ljudi oko tebe. Da nas Allah uzvišeni sačuvati tih loših osobina, pogotovo ovo zadnjih Ogovaranje koje se je danas proširilo i postala je normalna osobina. Danas ne možeš biti u društvu ljudi ako pri sebi nemaš tu osobinu da ogovaraš druge ljude. Još se mnogo moglo reći, ali ja se dovoljiti sa Kao što smo rekli, da ne bi puno govorili, a malo radili. Da promjenimo samo jednu osobinu. Da sutra kada nam prođe dan, da prispitamo sa vami sebe. Da li smo sačuvali svoj jezik? Da li koliko ljudi da stavimo na papir? Od koliko ljudi trebalo bi tražiti halala? Jer ljudi su svedoci tvoga ponašanja. Ono koga ljudi ne vole, koga vjernici ne vole, taj nikada Allah nije voljen. Entum shuhadaullahi fil artu. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Vjernici. Ako te vjernici ne vole, znaju da si kada Allaha zao ovaj, i nisi dobar. A kako ćeš znati da si bolji nakon ibadeta da si bolji? Nakon Ramazana da izađeš bolji? Kako ćeš znati da si bolji? Kako će čovjek znati da je njegov Ramazan primljen, da je njegov ibadeta Ramazanu primljen? Znači, ako njegovoj ženi, ako žena njegova kaže O Allah, daj da čitava godina bude Ramazan, kako toko Ramazana je bio dobar? govori o lijepe riječi, znaj da je i taj ti ibadet primjer. Ako kaže Allah daj Ramazan da da bude svake četiri godine kao svjetskog prvenstvo. uz Ramazan samo govor jedno čeka kad će ta da jede i težak ne može se podnijeti, znaj da mi kod Allaha tvoj ibadet nije primjer. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da da govorimo samo lijepe riječi, da slušamo lijep govor i da sledimo najbolji od tog lijepog govora koji slušamo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam naše jezike i naša tijela zaštiti od jahennemske vatre, da nam oprosti naše grijehe. Nama i svim muslimanima i uvedi nas u jennet. Amin, subhanak, Allahumma, bilhamdik, ašadu ila ila ila enti, astakviru. A to boli koji